Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem, nem ied meg az árnyékától. Nem. Nem meg az árnyékától. Nem. Nem. játszva az ócskasím nem. nem. Én csak boltban járok, sajnos kocsmában már nem. nem. Vissza számolok. 99, 98. Elég, hire gondol, hogy hi lehet az. Stimmel, fiala, Keifeyanci, Civil rádió 9800 és interneten.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 Ajánlom szívesen figyelmükbe ezt a szombat esti műsort. 061489, 09999 és 0636771161, 215 másodperc erejéig, amíg a kiúrszol. Itt hívom fel, figyelmüket, hogy a műsor 14 éven aluljaknak nem fölötte is, csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, termék megjelenítéssel van tele a műsor. Mit mondják még? 061 és 06 Nem még 10 másodperc 0614890999 és 036771161. 06 az első, a második beszélgetés nem interaktív, 8 óra után interaktívak vagyunk, és hogy a Bácska János folytatott interjú milyen lesz, az majd úgy nagyjából fél 9 tájékán dől el, de ha nagyon telefonálni akarnak, én nem állok ellent. 25 Nagyon röviden. Rövid leszek, jó reggelt, Féla úr. Menj, Csiplő Megkezdje a hogy Nem, nem, nem, a... nem, nem, nem. A hangazonosítómra meg kérek reagálni. Kicsiunk, kicsiunk, kicsiunk, jó reggelt lát.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 Kicsit olyan volt a délutáni műsor, mint a mapecső az ATV-ben Vodai és Kunce Gáborral. Tehát az összeesküvés elméletet, az országra ráférne egy ideggyógyász? Hát ráférne, de szerintem én azért nem azokhoz a politikusokhoz tartozom, akik hozzájárultak ehhez az ideg állapothoz. Inkább én is a elszemedője vagyok, legalábbis igyekszem tenni erre, de most... most most nem hiszem, hogy paranoiás vagyok, szerintem inkább van az, hogy üldöznek, mint a Igen. Magamból indul a késtéged, nem említelek benne. Ugye nekem számtalan olyan beszélgetésem van, ahol utólag, amikor megosztam a honpolával, aki az én barátom, valaki nem tudná, akkor megkérdezi, hogy vajon az illető miért van ilyen bizalommal irántam. De ezt az elmúlt időben abba hagytam, hiszen mégiscsak ez lenne az alap, és az ellenkezője lenne a kivétel.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 miközben az ellenséged nem vagyok, az egészen biztos, és a barát is túlzás. Ez a kirakom, mint macskás szarni, ilyet tegnap mondtál, ez egyébként nem te vagy. Hát nézd, sikerült elérni, hogy kicsit ilyen legyek. Mert Igen, mert de pont akkor, el... amikor ilyennek kellett volna lenned, így nem beszéltél? De. Hát <gül> hát azért pontosan én... erről szól ez a, ezek a történetek, hogy, hogy, hogy sokan azt gondolják, hogy én nem adok ilyen mondatokat, és, és valójában de.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 Szerintem az fontos tudni, hogy, hogy, hogy van-e van, van egy tudsz, mert azt gondolom, hogy a 9. kerület az a... Hogy ne lenne, hát most sorolhatnám az egyik... neked az a Tóth Csaba, De aki... Lenne... A te... Figyelj, az a Tóth Csaba, annak ha rámész, vagy, az, vagy nem az ő oldalára, hanem a zuglói M.S.P oldalára, miközben én minden héten beszélek Tóth Csabával, ott a Humwald blog úgy van idézve, mint hogy egyébként Humwald György ennek az összefogásnak szerves része lenne. Az ember csak néz és ámul. Hát valószínűleg ezek régebbi bejegyzése. Nem, a legújabbak, a legújabbak. Ha rámész erre, ezt látod. Nézd, uh, nyilván ezek ismert példák, és most pont két olyan dolgot mondasz, ami, ami el egy, egy, egy, egy konfliktusos mező, de azért én től tudnám sorolni azt a területet és ide, hogy ebből sokkal több van. Eliszem, ahol, ahol ez a megállapodás, vagy az együttműködés ez egy politikai külső kényszer, hanem nagyon sokan ezt sokkal hamarabb és sokkal, hogy mondjam, jobb szívvel és jobb közérdekkel csinálják, miközben azt is szerintem az is egy fontos lépés, hogy azok, akiknél ez nehezebben megy érzelmi, politikai, vagy emberi, vagy bármilyen másokból, ott is tudják, hogy ennek nincs alternatívája, és végső soron az mégis mégiscsak összerendeződött. Azt, hogy ez pokonyon nehéz volt, ezt mi elmondtuk nagyon sokszor. Az, itt az hogy értében. nincs alternatívája, azt aláírom, hogy nem, hogy rendeződött is.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 ez mégis ki tud ezt és ki tud ezt e, e, eljutatni a nyilvánosságot, szerintem, ez, számomra ez egy nagyobb és érdekesebb kérdés. Figyelj, ilyen eseményen te 12 egy tucantól lehettél, bárki megtette ebben, se titkos szolgálati módszer, se a habony rogán, az, hogy valakinek érdekében áll. Volt olyan hallgatóm, aki volt olyan kedves, és elküldte, a sétáló Budapest oldalról az április 10 felhívás, nem tudom, te azzal találkoztál-e? a Herbár, Rialitin, olyan Budapesten akarunk kérni amely nem kizsákmányolja, nem kiszolgálja, deredem, deredem. Azt kérjük, hogy formáj véleményt arról, hogy milyen Budapesten élnél szívesen, és oszd meg másokkal. A beult, a beküldött videók a szakmai zsűri értékel, itt van négy ember. Az elkészült produkciákat oszd meg a saját YouTube csatornádon. Beküldési határidő május 19, eredménykérdés május. 29 Herber Reality Buzsér civil centrum. Hogy ennek például van-e hozzá közel, vagy sem fogalmam is, De miért ne lehetne? Na, nem tudom, hogy ki én, mindenki miért? működik egy bűt a Herber Reality-vel. Hát én például nem ismertem ezt a Belejött vagy, azt tényleg, hogy ott megjelenik. Hogy ki lehet az, aki felhívja a figyelmét a pont húnak, hogy van valahol valami gyorsan töltsd le, mert onnan eltűnik. Miért tűnik el? Tehát ez az egész, ez... Igen. ez, Igen. ez, Igen. ez, ez... Azért annyit tudják, hogy ez a, ez a bizonyos hangfelvétel tegnap előtt, e, délután már e-mailekben körözvetett mindenhol. Tehát azt, hogy kihozta le elsőnek, abban lehet politikai e, szándék. Tehát lehet, hogy a puzér szimpatizáló oldalnak ez fontosabbnak volt, mint hogy a a Fidesz média nevére vegye. Féljétessék, nem ezt mondtam, azt mondta, hogy ők videópályázatot hirdettek április 15-én. Igen, világos, nincs is ezzel baj. Csak azt akarom mondani, hogy a hogy ez a, ez a hangfelvétel nagyon, tehát egy körülbelül majdnem egy nappal korábban már elkezdett körözni, hogy ezt a sajtó átvette. Az, aki ezt a felvételt csinálta, gondoskodott arra, hogy nagyon sok hely elküldje, elküldje mindenhova. Az, hogy ezt kihozta le elsőnek, az azt szerintem majdnem, hogy mindegy. Én csak azt tudom mondani, hogy ha valaki azzal szembesül, hogy. De hamarabb hogy tudtál róla sem, mint hogy közzétették volna? Ö, én, én nem, mert én nagyon korán az aznap, de a kollégáim már tudták, igen. És nem gondolták azt, hogy proaktív lehetnél? Ö, hát reggel, még mielőtt ez megjelent volna már.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 Hát nézd, az én esetemben, ami történik, ugye azért a szögezikre, ugye ez bűncselekmény, tehát hogy ez olyan... Mi a neve? Hát most én meg nem mondom neked, de lényeg az, hogy valakivel beszélgetés folytatsz, nem közszereplő minőségedben, hiszen nyilvánvaló ez nem egy olyan beszélgetés, és ezt rögzítek. Ebben ne legyél biztos, hogy ez bűncselekmény. De nem, biztos vagyok, tényleg... Szívesen meghallgatnám azt a jogcímet, ami alapján ezt fel lehet Hát nézd mit van az e mailemben nem van írva, három évig terjedő bőcsön ütetéssel súlytató, hát neked, nem... Jó, ezt értem, hogy vagy büntethető de mi a jogcím, tehát azért az, az a Az a jogcím, hát. hogy más hozzájelvása nélkül az ő beszélgetését rögzíteni nem lehet. Tehát neked hozzá kell ahhoz járulnod, hogy a beszélgetés rögzítsék. Hát a magyar sajtóban ilyen 12-1 tucat van, és nem hallottam ilyen perekről. Végül Jó. Most csak, amikor egy közszereplő beszél egy...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 csak talán, tettem, jól beszélsz, talán, de, de, igen, igen, igen, ez egy jó kérdés, igen, talán, szerintem most a talán, az, o, ott vagyunk, igen, igen, a talánban vagyunk.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 is megszólaltatom, mert a 18. kerületi az én kormányzati szerződéses történetemben, amit te pontosan ismersz, úgy viselkedett, hogy én köszönöm szépen, nem szerettem volna vele semmilyen együttműködés, és nem szerettem volna egy platformon, egy rádió műsorban se szerepelni. Déri Tiborral találkoztam, megegyeztünk, majd amikor az első műsor lement, a második műsorba be lehetett telefonálni, oda telefonált egy ingatlan történetnek az egyik érintetje, aki szerencsére vagy pehre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 Nincs egy, dö, nincs egy zsűri. Minden esetre ez a beszélgetés úgy hatott rá, hogy én velem az együttműködés mindenféle szerződéstől független megszüntette olyan módon, amit én nem tűrök. Mert hogy akkor köszönjön el itt, külös tekintettel arra még beszéltünk is személyesen. Majd Varió mondtam, hogy ugyanevel a személlyel hajlandó lenne beszélgetni. Na, egyszerűen százmillió túlságosan, hosszúra húznám. Azért ebben az együttműköd que eles bem...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 csak szerettem De én ezzel olyan... tisztában vagyok, azt gondolom, tehát ismerem a történet alapelemeit. Én nem belemennem a részletekbe. Hát pedig azért, ott lakik a zördök. Persze, persze. Mondom, nem is. Én nyilván megbízom az én szövetségeseimnek az ítéletében. És amit én erre az ügyről tudok, az alapján az tényleg súlyosabb meg tett föl. De nem szeretnék belemennem be az utcába, hogy ennél... Markus, a vélemény. Mondok azt, hogy Déri Tibor meg hol akarja mondani az igazát és kampányolni ebben, mert nyilván az gondolom, hogy ezt neki kell elműntenie. Nyilván is sajnálom, hogyha az ötötek nem tud működni a, a, az együtt, vagy nem, nem tud folytatódni az együttműködés, azt persze sajnálom Azt mondod, hogy ugye ebben a bizonyos felvételben, hogy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 Hát azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon kemény fokampányt csinálnak a 17. kerületben, és úgy mondjam, azért az, hogy a 17. kerület az egyik legne, legnehezebben nyerhető kerülete Budapestnek az elnevezők szempontjából, vagy az, hogy Horváth Csaba nem kötődik e, ezer zuglóhoz, e, bár vannak komoly kötődései, és korábban egy más van a polgármester, ezek közismert dolgok, most nyilván az ember ezekről nem beszélget a... A nyilánosságban, a de amikor, amikor a barátaid győzködi annak érdekében, hogy, hogy, hogy, hogy a megállapodása, ami született az végső soron Budapest érdekét szolgálja, valószínűleg egy ilyen beszélgetés ez. De hát, hogy mondjam, azért ennyire jó, áll szentek, Pontosan nyilván... erről van szó, de gondolj bele Déri Tiborba. Déri Tibor ugyanúgy zöldfülű, mint az az iskolai gazgató, aki nem lett a szocialisták jelöltje. De nem, de... nem, nem, nem. nem, nem. De egészen, egészen máshol van szó. Mert... a Déri Tibor egy, egy komoly vezetői tapasztalattal rendelkező srác, nagyon fiatal, és a politikában lehet, hogy hogy mostanul be nagyon-nagyon tehetséges fiú és komoly ho... vezetői tapasztalata. De hol van neki komolyabb vezetői tapasztalata, mint az iskolai gazgatónak, akik indítottak volna az zuglóban? Hát ö, egy, egy, egy olyan sárk, akinek van az üzleti ledben szerző tapasztalata, ami szerintem itt nagyon releváns lesz. Hát egy környezetvédelmi cégnél dolgozod, de tudtom már nem vezetőbe osztásban. Nézd, ö, szerintem egy, nagyon, egy olyan fiú, akit én nyugodt szívbe Uh, uh, ajánlok minden hogy ezt értem, van, de miért nem ajánlottad volna ugyanilyen nyugasszívből az iskolai igazgatót? Most a meg nem nevezett nem közszereplőt hagyjuk szerintem ilyenből uh, személy, neve... személy, személyen válogatja személyen válogatja, nyilván attól, hogy valaki iskolai igazgató vagy cégvezető, az nem automatikusan oldja meg azt, hogy a alkalmas polgármesternek a Déli Tibor az én elhiszem, legyen, legyen Déli Tibor alkalmas, kívánom neki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 nem, Ennek az alternatívája pedig egy sokkal jobb, renoméjú volt iskolaigazgató, akit a helyi szocik akarnak, aki két perc után nem fogja tudni, hogy hol van, oké, ez még belefér, és szétlopnak mögötte mindent. Miért? Hogyha egy polgármester nem eléggé áll a helyzet magaslatán minden szempontból, sokszor, sokszor esetleg túlságosan jóhiszemű, és nincsen olyan típusú tapasztalat, amivel látja azt, hogy mi történik, hogy a gazdasági szereplők hogyan fognak bepróbálkozni két perc alatt.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 te A Tocsik ügy innen indult, a tapság összes ügye, a mondó beruházással kapcsolatos összes probléma. Tehát hogy ez, ez egy olyan hely, ahol nagyon ésnél kell lenni. És én ezt én nem nagyon értem, amikor én polgármester lettem, és erről szól a beszélgetés egy másik pontja, hogy velük szól egy másik momentum vagy nem tudom, hogyan fogalmazom. Hogy, hogy szednek szét Hát meg azt, hogy mikor odakerültem, akkor mit kaptam az első percben, hogy ne ugrálj Szóval, hogy ezek a fenyegetőzések, ezek... ezek ezek, ezek, hogy mondjam, nekem azért nagyon fontos tapasztalatom volt, hogy az ember az gondolja, hogy, hogy milyen szuper dolog vezetnék tök csak gondolják, csak hogy ezek van egy olyan része is, ahol az már azért ne kell lenni, és ez nem biztos, hogy ez mindenki fel van készülve. És szerintem a Csaba fel van készülve, én erre ebben az interjúban, és hát köztünk szóval uh, ott a különböző. Milyen terület, van neki ez ügyben? Nem ez ügyben, neki városvezetői tapasztalata van, tudja, milyen egy költségvetés, tudja, hogy milyen egy tudja, milyen vezetni egy. Sokmilliárdos területet hiszen volt polgármester és volt főpolgármester helyett. És ennél sokkal nagyobb feladatokat bíztak már rá, ezért gondolom azt, hogy ezt a feladatot is kiválóan el fogja végezni, és éppen ezért, miközben nyilvánvalóan nem e, e, e, magyarázatra szórul az, hogy ő, e, egy másik terület volt polgármestereként, miért lehet zúgulóban polgármester, de én az, aki szintén megkaptam azt a vádat, hogy ejtőernyős vagyok, e,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 azért, hogy mondjam, nem kell különösebben összes különösen lett hívő, ahhoz, hogy azt gondoljam, hogy ez a Fidesz. Elősebbnek kell lenni, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ezt mind le kell győzni, és a Netán főpolgármester leszel, legyél, akkor azt tudom neked mondani, de lehet, hogy hasonló beszélgetésben Tarlós Istvánnak mondanám ugyanaz, csak nem tegező módban, akkor együtt kell tudni dolgozni ezekkel a körülményeket, vagy el kell viselni ezeket a körülményeket. A kettőt nem azért mondtam, hogy ugyanaz a rang, tehát az a Somogyi Zoltánnak tulajdonított mondtam, nem tudom, hogy igaz-e, hogy Tarlós Istvánról nem lehet azt mondani, hogy alkalmatlan, de te jobban illesz a városhoz,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 ebből a szempontból más, mint... Mi a különbség? Uh, hát az, hogy egy politikusnak a teljes személyiségét veszik mindig figyelembe, ugye ezt mindig szoktam is mondani, hogy egy villamosbérnek, vagy azot, gond az... Gonterhelt? Én? Igen, kicsit olyan, hangi. Nem, Gondolkozom, bocsánat. Jó, jó, bocsánat. Rendben Oké, figyelek. Igen? Lehet, nehezebben forog az agyam, és ezért tűnik. Figyelek? Gonterheltnek. Hogy... Uh,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 azt az, az, érde, az érde ki... A az politikus mennyire van tisztában ezzel? Hát, én nem tudok mások nevű. Szerintem, aki... aki Ön mennyire van tisztában ezzel? Én tisztában vagyok. Ennek tehát... megfelelően él is? Hát, ne, én, hogy nem, én nem annak megfelelően élek, hogy tisztában vagyok ezzel, nem annak megfelelően élek, ahogy élek. Tehát nem tudok máshogy élni, mint ahogyan élek. <gül> az ember nem... És mindenki ugyanúgy érintem. Ér, Vagy nem a térdem, hogy mindenki úgy él, ahogyan tud. Én ezt értem, de tételezzük fel, hogy én a politikai riális a vagyok itthon.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 akinek a, az összes beszélgetéseiből ne lehetne összevágni olyan botrányos részleteket, ami alapján a világ legrosszabb emberének lenne beállítható. És ha nem Más kell összevágni, én... mert összevágás... Akkor nem igen. is kell összevágni, jó, nem is kell összevágni. Mi az ember életében előfordul, szerintem mondjuk 12 olyan beszélgetés, amit, amit később vállalhatatlannak tart, még olyan is, amit vállalatatlanak tart,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 Hát, hát nézem, ott van Boris Johnson esetem. egy hónapja, másfél hónapja, amikor egyik éjszaka veszekedett az élettársával. Igen. Igen. Igen. Ha egy Hentes veszekszik az élettársával, akkor legrosszabb esetben kívják rendesen, hogy nem tudnak aludni a szomszédok. Nem? És már elegük van a, a az állandó garázsdálkodásaiból. Ha Boris Johnson veszekszik az élettársával, és most nem magyar politikus, uh -huh. uh -huh. akkor ez egy három-négy napig tartó sajtóhír, és a brit sajtóban a Guardian-től kezdve a BBC hosszasan ellenzi azokat a szavakat, amiket hallani véltek a szomszédokból, így 20 házából kiszűr. Ez érdekes? Szerintem nem érdekes. De abból azonban, ez egy miniszterelnök tette éjszaka,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 Hát, de de mikor fordult elő Nem Nem Pincér, azt hiszem a Gólya Presszó volt, vagy Igen. ott, a, a, aki Mikola István kikülték a preszóból, hogy őt nem szolgálják ki, mert ő fideszes politikus. Jó, de ez egy kirívó De ez egy hát, eset. mert a legtöbb kereskedőnek, hogy mondjam, van esze, vagy ezt mondjuk, vagy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 Én úgy nem itt van az igazi különbség. Ott van az igazi különbség, hogy mi azt szeretnénk, hogy a politikusok egy szágatjába és egy szágunkba járjanak, és arról is látszódjon, hogy valami turkálóban van. Nem feltétlenül, nem, jön... nem, nagyon jól beszél, ugyanis én nem kizárólag erről beszélek. Én arról is beszélek, hogy a Párizsiról azt mondják, hogy jobb, ha nem tudom, hogy egyébként azt hogyan készítik. Tehát az a kérdés, hogy miközben igen, az ember nézi mond... a House of Cards-ot, nézi az elnök emberét, mert nézze, nem ta micsodát, igen. tényleg a politikára is igaz-e az, hogy jobb, ha nem tudom, hogy hogyan készül? Mert az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 számunkra tetszőbb módon csinálja. A lehentesnél sosem kérdezzük meg. Ha a íze rossz, meg, meg egyébként másnap gyomorontásunk van, akkor, akkor legfőjebb azt mondjuk, hogy ez lehentes, ez nem megyünk többet. De egy politikusnál igényt tartunk arra, hogy maga a korbász is úgy készüljön, hogy ez a mi ízlésünknek nyilvánosan készüljön teljesen, átláthatóan, és a mi ízlésünknek megfelelően. Mert különben nem vagyunk hajlandóak elfogadni a végterméket. Vagy kritizáljuk, de elfogadjuk.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 Tehát itt azért van különbség, szerintem egy hentes memoáriát, akkor olvassák csak el, hogyha kiderül róla, hogy valami szenzációs részlet van benne. Egy politikusét el olvasni, mert jobban érdekli az embereket azért, hogy mit gondol, vagy hogyan élt akár a hétközön politikus. Azt kérdezem öntől merészváltás, de azért itt maradunk az asztalnál, hogy ha ön baráti viszonyban lenne, mint ahogy nincs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 mert természetesen a nem legális az egy másik eset, arra használják, vagy arra is használják, ez a pontos fogalmazás, arra is használják a politikai bályafutásokat, hogy megvagyonosodjanak, miközben egyébként ez nem feltétlenül része annak, hogy ők politikusok. Ja, mit érzi, hogy -e Tehát hogy lehetek hogy vannak, van, tehát, hogy vannak tehát, tehát, ahogy vannak szerényebb és kevésbé szerény emberek, a pénzhez való viszony.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 Persze. Nyilván az érdeklődésére is kihat, tehát a politikán belül is olyan területeket de az hülyeség mondani, hogy egy szegény politikus jobban törődik a néppel, mint egy gazdag politikus. De Szerinten ha nem ez így ez kérdezem, szépen. akkor mi a különbség mégis, amit ön kezdett el mondani? Hát én nem, én, én, én, hogy, én nem erkölcsi ítéretet kezdtem el fogalmazni, teljesen technikailag mondtam, hogy az én, erről aztán akkor cikk is megjelent, én mondtam a legszegényebb biztos jelölt a, a biztos jelöltek között akkor, nekem gyakorlatilag üzleti érdekeltségem nincs, ugye világéletemben a közférában dolgoztam, ebből adódóan mind a vagyoni viszonyaim meglehetősen egyszerűek voltak akkor is, meg most se sokkal bonyolultabbak, másrészt pedig az üzleti viszonyai... Ezt a részét értem, érdekel, de mégis csak azt kérdezem, hogy a, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a munkája, a tevékenysége minősítésében vajon ennek meglátszik-e bármilyen jele, vagy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 Egy összeférhetetlenségi kérdésről dönthetünk. Jó, akkor abban segítsen közöttem. nekem, abban segítsen nekem, mert szintén szintiszta politika, hogyha én jól tudom, de javítson ki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 A biztos jelöltet és a magyar biztos jelöltet is beígynézték, vagy behívták erre a ülésre. Így került oda Trócsányi László. Tehát, hogy meghív, egy meghallgatás volt, nem? Én Azt én írja tudom, az EP de... jogi szakbizottságának szóvivője, az eurológusnak elmondta, hogy a biztos jelöltsége mellett hivatalosan még mindig EP képviselő Trócsányi László szerda délután azért jelent meg ennek a JURI ülésen, az micsoda. Júri, ez az igazság jogi kérdéseket foglalkozó bizottság az Európai Parlament. Csak nem akartam valami hülyeséget mondani, hogy Szájel József kollégáját helyettesítse a szavazásokban, ahol az összeférhetetlenség vizsgálata mellett más napirendi pontok is szerepeltek. Aha, én erre nem, nem, nem, ezt nem olvastam az LP képviselők különböző szakbizottságokban lehetnek rendes és póttagok, ha egy képviselő valamilyen okból nem tud megjelenni a bizottsági szavazásokon, akkor keresett maga helyett egy bizottsági póttagot, vagy a saját nemzeti delegációjából egy képviselőt. Azért ez eléggé fura. Hát igen, ugye a Magyar bizottsági ülésén is lehet helyettesítést... Tönyörgöm, ö... nem a helyettesítéssel érde, van problémám. Érde, de mit... ezt nem tudom kommentálni. Igen, igen.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 Igen, igen, de nem. Is, tehát hogy, nem, nem Ugye így, így folytatódik tűnik, a ta... olvasott olvasom az egy képviselő különböző. La, la, la. Ha egy képviselő valamilyen okból nem tud meginni a bizottság szavazáson, akkor keresett maga a egy bizottsági póttagot, hogy a saját nemzet delegációjából egy képviselőt, hogy a maradék 11 fideszes EP képviselő és az öt népárti JUERI póta közül mértépen trócsányi Lászlót választotta a száj helyettesítőnek arra az ülésről, ahol a trócsányi László összeférhetetlenségéről is szó volt. Rejtéj. Viszont egy német néppárti képviselő felben tette, hogyha ha jelölt már úgy is ott van, kérdezzenek tőle a kollégák. Aha. Ez tényleg furcsa. A, amit én olvastam, vagy amiről én tudtam, az az, hogy a bizottság napi remélet ennek a két biztos jelöltnek az ügyét, és meghívta rá a két biztos jelöltet. Tudjuk azt, hogy De akik akkor... leszavazták, azok mind bevándorlás Tudjuk. <síthat> Hát, nem, mert ez, mert itthon nem, tudom, nem tudom, kik szavazta. Nem tudom, kik hogyan szavazta. Jó, a Fidesz-Potkó azt írja, a bevándorláspártiak mindent megtesznek azért, hogy megakadályozzák trócsai László biztos kinevezését. László biztos. Értem. Elnézést, ne haragudjan, szeretném megtudni. Ön bevándorláspárti? De ez nem vicces. Ne haragudjon, a rendő mezőri munkájában, hogy Veszprémhez vagy Budapesthez közel tudom elhelyezni, vagy el kell raknom magát a francba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 Velem, velem, ja, velem, ennem, velem, az velem, az velem, az velem az Szeretnék jó bizonyítványt kiállítani, vagy küldje be majd a szüleit, tehát ne haragudjon, még egy lehetőség van, és akkor majd velük kell, hogy beszéljek. Um...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 Ez Igen, is, a felek előzményként rögzítik, hogy a 2018. február 21-én az Osztrál Köztársaság keresetét nyújtott be az Európai Unió Bizottságához, melyben kért, hogy annak törvényszéke semmisítse meg a Magyarország által a Paks 2 atomerőműben két új atomreaktor, nem olvasom fel, 10 nem tudom hány oldal, Igen? és 2018. augusztusig. Benne van, hogy nem lehet többet fizetni nekik, mint nem tudom, 230 milliót az óradí, meg hogy ki, ki hogyan van, de, de hát, ha jól értem, akkor Torsainak azt mondja, hogy ő neki nincsen már közel ehhez az ügyvédi ezt, ezt, ezt is cáfolják. 12,6%-ban van. Uh -huh. Nem mó... tudom kommentálni, nem vagyok üzleten. Jó, azt árulja Jó. el nekem, hogy ezt a bizottság milyen módon vizsgálja.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 Így nem, de, de gondolom, hogy a képviselők ott az ellenérzetű képviselők is dolgoznak, és akkor ők pedig csatolják ezekhez a meghallgatást előkészítő anyagokhoz az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 igen meghallgatás lesz, hogy őre jár, Igen. Az egész ügy meglehetősen képlékeny szerintem. Azt mondja a Fidesz, azt mondja Szájjel József, aki maga helyet elküldte oda Trotsanyi Lászlót, hogy boszorkány üldözés folyik. Milyen igen. az az Európai Unióban, amikor boszorkányt üldöznek? <gül> hát ön... hát az, amit, amit mondjuk el nem csináltak 14 őszén. Tehát amit valószínűleg aláírás gyűjtöttek, nyílt levelet fogalmaztak meg, hogy, hogy az biztos, hogy én nem lehetek biztos. Én... Valójában Orbán Viktort üldözték az ön személyében? Hát ez őtőlük kellene mert valószínűleg engem nem ismertek. Tehát, hát akkor őt nem, nem volt miért nem, üldözni? De... Hát jó, de, de része voltam egy olyan rendszernek, ami az ő számukra üldözendő. És úgy gondolták, hogy mondom, hát, hát, hát, hát többször mondtam, Igen. mert rendkívül büszke vagyok rá, hogy a Le Monde, engem az Európai Integráció Darth véderjének, nevezett akkor 14 őszén, anélkül, hogy a Lehmond újságírója, akárcsak csak olyan, a kurvasok pénzt meg. lehet csinálni, éppen legutóbb olvastam már, nem tudom hol, hogy a Darth Vader sisakját, az eredeti filmben használás sisakját, több millió dollárért vásárolták meg, tehát ha hát önnek akkor... van sisakja, akkor ezt véletlenül se dobja előtt. ki azt követően, hogy hazajön. Ennyire rossz üzletember vagyok én, hogy ebből nincs üzletet csináltam volna 5 évvel ezelőtt. Most már nem hiszem, hogy nagy érdeklődés lenne az én sisakom iránt. Nem tudom, hogy a Krisztész nézze, vagy a Sadebi ez lehetséges, hogy mutat érdeklődést lenni iránt. Tehát lehet, hogy a Fidesz nem akarja, de a Sadebi igen. Néző pont kérdés, hogy melyik a fontosabb.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 Nem tudom. Az igazán nem vagyok Európai Parlament specialista, és én, én úgy gondolom. Hát azért még van egy a pár dolog, lehet... amire felkészülhet. Tehát, hogy húz ez ilyen tételt, és ilyet mond nekem, hogy nem tudja, végén még megbuktatom. Nem, azt már folytattam közben. Bocsánat. Kormányom kimászni a Igen. Csak aztán közben ránkattam, ugye, az egész időn ránkattam. <gül> Igen. De én arra gondolok, hogyha ilyen helyzetben. Valamilyen fellebbe, jogorvoslati lehetőség lehet, akkor azt talán az lehet, hogy a plenáris ülés elé viszik a dolgot, mert én nem történt. Ez egy bizottsági szavazás. Az én számomra, vagy mondjam az én jogérzékem számára ilyenkor az lenne, hogyha egy jelentős, komoly károkat okozó, vagy komoly kockázatra járó kérdés eldöntéséről van szó, akkor lehetőség van arra,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 Aztán most megint kap majd, azért, hogy miket mondott itt. Egy dolgot el nekem, és akkor abba hagyom. De tudom, hogy az egy dolgot áruljanál. Már a hompól azt mondta, hogy annak idején volt egy ennyi szívű műsor, amikor azt mondta, hogy és utoljára azt kérdezném, és utána még fél óráig tartott a műsor, mert még újabb és újabb dolgok jutottak az eszembe. De egy dolgot el nekem, tényleg. Mi most fontos dolgokról beszéltünk, vagy teljesen fontos talan dolgokról?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 Megmondani, Persze, hogy, természetesen. Én ezt, én ezt nem tagadom, csak igaz, azt mondom, igaz. hogy... Tehát most nem, nem tudjuk megmondani, hogy fontos, hogy nem fontos. Szerintem fontos, mert kom, láthatóan komoly energiákat köt le minden oldalon. Tehát az Európai Parlament foglalkozik vele, most már a bizottság elnökének is valahogyan viszonyulnia kell hozzá, és foglalkoznia kell vele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 Nem, nem. Viszont, hallásra. Viszont, hallásra. Viszont hallásra. Egy potenciális mezőrt hallották Napracsis Tiborta. a hírek majd később lesznek. 0614890999 és 0636771161 szórakoztassanak. Most önök, én eddig szórakoztattam önöket, ezt idézőjelben mondtam még, miatt valaki félre akarja érinteni. Félre akarja érinteni, igen. Szia Kriszt! 061 és 06 ezt otthon mondták, hogy mik vannak és hogy kell vigyázni jeligére, bárom a telefonjaikat a kiadóba. A nem telefonálnak, az tudja, hogy én nem mondok semmit sem.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 És föltetek ott egy pár kérdést, amit szeretnék önnek átküldeni. Hát, hajrá! Hogy hajrá, küldje! Jó, és akkor ön föltenni ezeket a kérdéseket, Karácsony úr megválaszolja. Hát az előbb várjuk, meg. küldje el, aztán majd meglátjuk a sorsát. Hát természetesen. Döröpontfialajanoskukatjimér.com. Ha ez szépen tehát, akár fog benne működni, akkor küldöm a levelet. Igen, de ezek szint a népnek nem akarja elmesélni, hogy milyen kérdésekről vitatkoznak. Ezek a kérdések főleg. Van egy Várnai nevű igen. úriember ott a kerületben, és ő a blogjában tesszől olyan dolgokat, amiket én se megerősíteni, se megszápolni, nem tudom. Én szível éreket támogatom a urat, tehát a fórumban is kiállok mellette. Amit Jó, ezt... Csak azt tudom mondani, hogy köszönöm, hogy hívott, hogy azért ebben a relációban azért nagyon sok beszélgetést hallhatott itt a Kejfel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 Azt mondta, hogy egyébként törjön le a kezem a tarlós, ha a tarlósra szavaznék, arra a tarlósra, akit én a küldött nekem egy SMS-t, majd visszahívtam, illetve felhívtam, de... Uh,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 Berecki, te gondolsz bármit? Jó reggelt! Jó reggelt! A beszélgetése beszélgetéshez szeretnék annyit uh, hozzátenni, hogy ilyen jókedvű, oldott hangulatú beszélgetést, amit Önök folytattak, ritkán lehet hallani, az akár négy szemközt is lehetett volna Abszol egy. Ebbe, ebbe, ebbe tökéletesen fején a. Um, arról szoktunk beszélgetni a honpolával, hogy vajon a... a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 Én mondtam önöknek, hogy maga egy ilyen műsor, ha jó, de ezt nem én mondom, hogy csak én így élem meg, az felére egy szexuális felére egy gasztronómiai élménye. Tehát az az intellektuális kaland, ami egy ilyen péntek reggel, hát nem tudom, mivel, mivel tudnám felcserélni. Bár már két dolgot mondtam. 061 és 36 És közben azért úgy halkan megfeledkezünk tényleg erről a Tóth féle Facebook oldalról, amelyen ugye ott van a Humboldt-blog. Igen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó Puska. Jó Puska. Puska! Nézem, hogy Tócsa oldalán van-e, vagy az Zuglói MSP oldalán van, mert nem szeretnék rosszat mondani. Jó reggelt. Mondom, jó reggelt. J jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok, szeretnék a műsorhoz Tessék. hozzászólni. Igazából annyit szeretnék megkérdezni, hogy karácsony való beszélgetésekből olyan nagyon sokat nem hallottam, de ö, nem időnként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 Én örülök annak, hogy ön megjelenítette magát tegnap. ami Hazánk mozgalom öt, fényében Wintermantel Zsoltdal szemben, de néha a mennyiség, a minőség kárára megy ebben a műsorban, és most van bennem egy ilyen érzés. Itt utaltam a tegnapi műsor, aki nem hallgatta, az fogalma nincs, hogy miről beszélök. Rosszul mondtam, nem túl Csaba a Facebook oldalán, a Zuglói MSP oldalán van a Unwald blog. 0614890999 és egy minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Jó Jureget kívánok, fiatal Ebből a tegnapi ö, felvételből, amikor azt mondták,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 Rómeó vérzik. Jó reggelt! Halló? Önnek is? Szia, Belezki, csak amit elhangzott volna a nevem. Ége, mondtam, hogy mit gondolsz? Hát ugyanazt gondolom, amit már mondtam, hogy az egy olyan ember, egy olyan fiatal politikus, aki elkezdte a politikát 2008-ban, az egész egyszerűen, és ha nem tíz év után nem veszélyeztet, hogy szöccerista, Ö, miniszterelnök jelölt, illetve főpolgármester jelölt nem lehet. Azzal az nem lehet segíteni. Az, az... Az a, túl, a kérdés, hogy a Fidesz, fidesz utálat, maga a Fidesz utálat pótolhatja-e azt, ami neki nincs? Nem, nem. Ezt kéne megtanulni minden ellen. Jó, ez október 13-án derül ki. Ah, de kiderült már János. Ez kész, ez game over. Ez game over. Tehát, nincs... Nincs game postikai, over. Olyan tánkot. van, hogy ne, ne, elvérzik, mint főpolgármesterjel, de ha főpolgár, főpolgármester, de ha megválasztják, akkor azért valamit tudod annak dacára, hogy te a halálhírét keltetted. Hát, hogyha megválasztják, akkor valamit tudod, de most... Hát most a nép a így dönthet jel. így, és a nép, mint tudjuk, bölcs. Hát igen, persze. Dehogy bölcs, egyáltalán bölcs. Hát... Már hát csak az a kérdés, hogy mi a nép vagyunk-e, vagy sem. Elnézést, hogy ezzel a régi kifejezéssel élek, ami nekem tényleg, de csak így tudok megválni saját magamtól. Tehát én pusszantom Fekete Győr Andrást, Varjú Lászlót és Déli Tibort. És ezzel a legjobbat teszem, mert ha pusztantom őket, akkor talán a jövő héten le tudom őket venni napi rendről. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok fiel úr!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 0614890999 és Ulat 3677161 Ne hagyjanak Petrezsely metárulni. A sipolni fog azért, mert hangosan hallgatom. Senki? 0614890999 és 0636771161 Ez a Szájer József is milyen jó fej, hogy a saját helyét elfoglaltság okán odaadja az érintetnek emberek, ha ez igaz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 a főpolgármester jelöltől az, hogy Csepel éjszakon, Nemzeti Múzeum pedig a Városligedbe, azért ez több, mint ő szerintem egy szénat Ez csak és kizállag az ön viszonyulásáról szól a karácsonyal szemben. Fentartom a véleménynek. Én ezt értem, hogy fenntartja, de ön ki nem állhatja a karácsony? én pedig a karácsonyt nem állhatom, nem ki, és ennek következtében azt gondolom, hogy ez cikide a jelentősége egy tízes skálán nem haladja meg a kettest.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 Saját eszközeimet csak olyanok próbálják velem szembefordítani, nélkül a kezelésével is tisztában van. Jó reggelt! Jó reggelt, legyen mindig karácsony! Én azt gondolom, hogy a népbölcsességével kapcsolatban, kedves Berecki, mégiscsak lehetséges igazad volt. De egy politikus nem mondhatja azt, hogy a nép hülye Tehát Szegény Szabó amikor azt mondta, hogy az MDF borzalmas tagság, akkor igazat mondott, de mégsem mondhatott volna ilyet. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok fiam. És az önnek hogy tetszett, hogy a lány Zsolt édesanyja vet még egy kis pici darab földet a rózsadomból, hogy a kisfiának nagyobb legyen a telke? Én annyit tudok mondani, hogyha a dolog ö, nem volt jogszabály ellen, és nem tudok, olvastam, Tehát, hogy mondjam, mit szólok hozzá? Semmit! Jó reggelt.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 még egyszer. Jaj, jaj. Jó reggelt. Jó reggelt. Úgyhogy nehéz beszélgetni magával, hogy önnél van az atongomb. Kinyomja, hát így nem lehet befejezni egy módon. Ki? De mit, melyiket fejeztem én be? Az óbudát? volna befejezni, hogy szerintem nem tű a színakazalban az, hogy egy főpolgármester nem hogy ahol van Cseppel. Értem, nem, uram, úgy mondom, mondom hogy... még, egy még egy pillanat, értem, úgy is... mondom, hogy Heróton van a Fidettől. Értem, értem. De ez még borzasztó könyörgöm. Hát nem értem, akkor azt tudom mondani, hogy ön összetéveszti a, a fontos, a fontostalannal, de nem tudok önnek segíteni. Ha miatt még te egyszer képes fontos, betele... Nem tudja, hol van Csepe, a könyörgöm. Hát akkor mi? te komolyan mondanak. Jó, ha azt tudja, ha ön az össztevékenységében a karácsonynak ezt találja olyan fontosnak, hogy elmondja kétszer, akkor konkrétan összetévesti a szezóta a fazonnal, ez, ez fontosabb... De mégis ezt mondta el kétszer. Bejutni a kejfejancsibba az egy véghetetlen érdem. Ön abból kettőt eljátszott, cserébe nem lesz harmadik. 06, egy 8, egy hat egy először. Just to, to Jó jó, Imádom, jól. hogy kiút játszik, köszönöm. Nem hallottam, nem értettem a mondatot. Mit imád? Imádom, hogy kiút játszik, ki köszönöm. <gül> Minden pénteken kiúrva.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 Azt el tudom képzelni, hogy amit felolvastam nem igaz, de hogy a Fidesz nem tudta azt, hogy a szájér ne tudta volna, hogy a trócsanyék milyen bizottsági meghallgatásra megy, azért ennél többet képzelek, vagy ha tetszik, kevesebbet megfelelő rész aláhúzandó a szájérről, tehát azért tényleg. Jó reggelt! Ahó! Viszont hallásról.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 mert még mindig 800 olyan komfort nélkül lakás van, 800 család él úgy, hogy ebben nem lehet, vagy nem, nem érdemes nincs alternatívája, hogy ebből politikai kérdést csináljanak noha ez erre van, van igény. Uh, ez most nem uh, nem találhatom, hogy adtam egyet ilyet Találtam. a műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja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 Ezt azért Na, értenie kell. Véget értek a szép idők, mikor jelni azt az újság. Tehát annál már több. Ö, Igen, csak az a helyzet, hogy, hogy, a helyzet, hogy mi alap, tehát hogy, hogy ugye elvileg nekem mindent komolyan kéne bennem és semmit se, csak hát akkor valahol meg kell húznom a, a cezórát. Mindent és semmit is, persze.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 Én azt mondtam, de hál' Istennek ez rajtam kívül senkinek se tűnt fel, és még az is lehetséges, hogy legközelebb is ezt fogom mondani. A Jó, nabla... de a bácskai preventíve nem is ment el erre a rég berendezések átadójára. De volt rá igény, hogy lefényképezzél gyerekekkel? De ez. Össze is lehet pontírozni. Tehát bérgél is egy ilyen izét lehet egy ilyen mémet gyártani, akkor is, hogyha nem volt ott, sőt, sokkal könnyebb.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 az Endre művelődési házba potenciálisan. Nem hiszem, ez egy 8, évig, 8 éve tartó folyamat, ebben ez a négy... Csak azt gondolja, hogy bármilyen politikussal beszélgetek, azt mondja nekem vagy másnak, e, igaza van Déri Tibornak, majd amikor arról van szó, hogy konkrétan, akkor azt mondja, hogy a tényeket ilyen mélységben nem ismerem, de az, amivel tisztában vagyok,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 egy könnyű menet. Hányan indulnak azért a székért, ahol most ön ül, miközben lehetséges, hogy más aztán vesz magának egy saját széket? Még négyen. Még Tehát összesen öt polgármester jelent van jelentőnökben. Ön teszek különbséget bármilyen vonatkozásban, vagy mindegyikre úgy néz, mint ahogy a mezőköveszre néz a Fradi, vagy az Újpestre? pestre? Természetesen mindegyikre egyformán, hiszen búsvér emberek, akik remélhetőleg Ferencvárosért szeretnének dolgozni. Ezt a doktor László történetet, amit megvilágítottak nekem már interneten, meg megvilágította már Baranyi Krisztina, azt megvilágítaná nekem. Hívnak. Ők olyan 2005-2006-án jelentek meg Ferencvárosban. Ilyen civil szervezet, hát sok száz van, vagy ilyen, ilyen, azt nem tudom, hogy ilyen -e. de civil szervezetek sok százan vannak.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 Gegesi Ferencet emelték Pallosra, mint kampány ö, folyamat. Aztán 2014-ben is indultak, mondhatnám azt most hangulat kell tenni, hogy ellenem, vagy ki ellen, és most is indítottak ö, csapatot, és ebben a csapatban jelentkezett dr. Tóth László, aki valóban nekem ingatlan fejlesztésügyekben adott ad tanácsot a érvénymelő szerződés szerint,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 Jó reggelt! Jó, legközelebb ha valaki telefonnal, akkor előbb és csak utána szakítom meg a beszélgetést. Igen, elnézést. De erről nem beszéltünk, én továbbra is nyitva hagynám a dolgot, tehát bárki, bármikor. Tédben van, hát azért, azért kapcsoltam be, de hát. nem fogom legközelebb szóba jelezni, valaki telefonnal, előbb fölveszem. Igen.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 Most csak próbálunk fölfesteni. Jó, az, rendben van, most már értad? Azokat a színeket a palettáról. Magyarul az, az, hogy ő egyébként elindul, az egyáltalán nem egy politikai nonszensz. Hát ha a demokrácia a felfogásunk. Nem, teljesen, nem, nem, nem. nem. Akkor, nem. akkor nem. Nem, mintha nekem jól esett volna, de hát ilyen az élet már csak ilyen. Tehát mm, a kettőt valószínűleg kell tudni választani, hiszen az ingatlan gazdálkodás az egy, az egy nagyon komoly szakma Ferencvárosban különösen, hiszen az, hogy hogy, hogy lehet, euh, még mindig 41 olyan ház van, amiben 800 családja komfortménykű lakásban, Például ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy hogy, hogy lehet úgy földgyorsítani, hogyha a jelleggy ütemben haladnánk, és saját forrásból kéne a 41 házat felújítani,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 Uh, és ehhez kell kevés a polgármester, uh, ehhez ez kell a ismerete, az ingatlan piac állása, ingatlan fejlesztési alapokat képeztek. Ugye az úgynevezett a, a, benchmarking, földeríteni, hogy mások csináltak-e már ilyet, ha csináltak, hogy okay. csinálják egy ingatlanfejlesztési alap létrehozása mennyiben vonza be a tőkét, mert ugye arról keveset beszéltek, mi egyre többet ö, hozunk nyilvánosságra egyből, idézőben nyilvánosságunkat befektetett pénz kétharmada az magánpénz. Volt is, és várhatóan, és valószínűleg lesz is. Tehát, ö, ö, és minden olyan megoldás, amit az ingatlan szakma kitalált. Oké, okay, jó, ezt, ezt megválaszolta. E, e, abban legyen nekem, a, s, e, ugye az a helyzet, hogy e,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 Közben ugye megszúttam, hogy ők nem a postával terjesztik ezt az ügyet. Jö, de akkor az, hogy azt egyszerre dobták be, akkor az. az hát az, mi... hát az, az szinte biztos, hogy králmen, hát kivettek két különböző újságot, az egybe rakták, és csináltak egy képet róla. Hát... Érti azt bebizonyítani, hogy én mit nem csináltam? Abba, a... jó, ebben nem, igen. Amikor a szervezet sajtósánál rákérdeztünk 444.0, hogy honnan volt a sokszázezer forintjuk a szóróanyag és annak postai terjesztésre, így reagált, erre nem vagyunk kötelesek válaszolni, vagy erre nem vagyunk köteles válaszolni. Tehát a szervezet, ami irányítani kívánja a Ferencvárost és Erzsébet nem árulja el, hogy miből kampányol, a megodása, megoldásához az egyeddig a közvélemény számára ismeretlen szerződéssel kerülhetünk közelebb, és így lesz összekötve ö,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 igen, mert a sok jegyzőkönyvet olvassa. Hát igen, hát meg elolvastam mert ugye azon orvosok között azt, hogy legalább szeretné tudni, hogy a beteg, amikor eljött, hogy akkor mégis, ha volt neki előtörténete, az micsoda. Várjon egy másodperc. Igen, azt mondja, hogy 11. Ferencvárosi mesenap lesz. Hát illetve van. Ez most már egy három, a harmadik napja. Ferenc téren három nap, azt hiszem három nap. Ez is, nem, nem ugyanaz, ez, ez a kerekerdő van. Ja, az a kerekerdő. Igen, sok, sok mese van ilyenkor. <gül> Benedekelek, Benedekelek, ez Benedekelek, nem harmadik, ez csak szombaton lesz. Ja, az akkor lesz. Igen, mert Benedek Elek, hál' Istennek ilyenkor született, a ez biztos kampányesemény, akkor mondhat ki. hogy ilyenkorra szerveztük, de hát a születésnapjához képest nem, ő nem napad. beszél rajta. De fővédnök, de, fül, de beszédet de nem mond.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 át pár napig, vagy valószínűleg, hogy hát, hogy meddig mehetek be a szobámba, a pár napig,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 Felkészülök Balázs Béla utcából, és ez akkor van. ez már a jövő héten aktuális lesz valószínűleg Baranyi Krisztinával, aztán önnel. Nagyon kellemes <gül> Jó, hétvégét hát a... kívánok. viszont a Kajtel Jáncsi azért ezt el tudják dönteni. Elég rutinosak már. Mert... Ki fog derülni? Köszönöm, Én minden esetre hallás. ilyen hétvégi állapotba kerültem. Kicsit kataton vagyok. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Bácska János hallották Ferencváros polgármesterét.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 Telefonból volt 12 egy tucat a Bácskai-fal folytatott beszélgetés folyamán.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 Köszönöm, Filipov Gábor. Hallottak. Ohai, sóhaj, panasz. 01489 és 036776 egy. Senki többet? Most egyszerre letudtam az első kettőt, és a harmadikkal kezdtem. nagyon nem a kar karácsony. Ma itt megszólalni. Megoldotta? Szerintem egyébként meg. Szerintem ennél a jobban nem nagyon lehet. Attól függetlenül, hogy van olyan, van olyan szituáció, amit nem lehet megoldani. Én azon gondolkodtam, hogyha én lennék a karácsonyban, vagy én lennék az ő helyzetében, mi lenne akkor, hogyha azt mondanám, hogy igen, ezt mondtam, és mi ezzel a probléma? De ezt mondta.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 történt-e valami a világban? Egy Facebook oldalon valaki mutatta, de tényleg én ma már helyreigazítást tettem saját magammal kapcsolatban, tehát olyan a nagy szájam nem lehet, de Szyx az Indexen, hogy a világ legironikusabb nevű hírműcsőra minden bizonyan a TV2 Tények című remek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 Jaj, hogy Úgy látom, hogy lesz, miről beszélgetni. Baranya Krisztinával is. Igen. Jó reggelt, Horvátszítházban. A Fizikóval beszéltem, meg nagyon örülök. A Bakács meg holnap után lett 60 éves kedve, de, Akkor ezt a cüli napja. Úgyhogy majd a Magnetbankban szabad egy ilyen kultúris ajánlott, mondanom. Lesz egy esti beszélgetés a Farakovács-Bakács-Svágüldi beszélgetés. Spiro Györgyel én ott fogom fölkötönteni, hogy 60 év az is egy Ajjaj, megyek a születésnapi bulijára. Így van, köszönöm szépen. Csak írt nyeste László, valaki másnak olvasa, hogy mit írt. Mónikának az a dolog a lényeg, ezzel nincs mit tenni. Zárója vagy izéper E.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 már most van mondandójuk, akkor azt tegyék el hétfőig. Döröpont, fiala Kukat, Ádám, te Örök a Civil Rádiót hallják.